الله الرحمن الرحيم باب الرسوم الصائره في الناس ماكي واس اصول او صبحه سګمنه د رسوم کوي رسم د ارتفاق عملی شکل د ویل کیږي د ارتفاقه د سګمنه قواعد دي ارتفاقات قواه دی په خارج کې وجود نه لري او رسوم چې کمم نه نه د هغې عملی شکل د عملي شکل د ارتفاقات چېوي هغته رسوم می ل کېږي سم ظاهری عمل ته ویل کېږي کهښوي نو رسوم حسنا رسوم صالحة دی او کبادوی وغا رسوم چې کمنو سیئا رسوم سیئا دی دا خالقو دا یوبل سرا زندگی تیراول دا یو اهم سیز دی دې عملیات شریع او اصلاح کړي دا چې د وی معاشری رسوم مزهدار وي نو غوښی ته خلق مزهداره معاشره وي او چې د کمی معاشری رسوم خراب وي نو غوښی ته خلق خرابه معاشره وي گویا کې رسوم چې دې نو د بدن انساني د پاره د قلب هيسيت لري دغه بدن انساني کې قلب دي چې زړه سم شي ټول بدن سم شي د ک په معاشره کې رسوم دي که رسوم سمینو معاشره سموي او که رسوم خراب نو معاشره خرابوي د دې وژنہ شریعت الہی اسمانیو دینونو اغا رسوم چه کمدنو محمل نی دی پریخی رسوم محمل نی دی پریخی او دی چه گنینو اقاید الہی دنو صرف روحانیات دي اوزان لگوڑ که کی که روحانیت اصلاح کوا او بهر هر رسوم تا توجہ لکه رهبانيت مسرانيت رايسته نو غي مطلب دا چا څنګه سرکار ملره او ګډ کې ناس خپل روحانیت کمال ته ورسو او دا کمال تر سوال پکاري نو دا جې کمندونو ابتدا هوا پس معنی ودينو کې پاري کې چې کمندونو یواز روحانيت نه ني بلکه هغه کې د رسوم و اصلاح ده و شریعه الہیه رسوم چې دغه مهمه نه دی پریښودلی دا رسوم په خلکو کې کی رایج کیږي څنګه نه دی ایجاد څنګه کیږي نو شاسيب دا غي ته کوم ننو د ایجاد اسباب ذکر کوي بیا دا رسوم چه کم ننو رائچکی کی, کی سنگا اول پیدا کی کی سنگا و اسباب د نشعتیم ذکر کئی بیا تطور سنگ رازی خوری څنګه سنگا خلقو کی قبلی کی سنگا داغی اسباب چه کم ننو شاسب ذکر کئی و اعلم ان الرسوم من الارتفاقاتی په دې ځان پوې کې چې رسوم په مقابلې د ارتفاقاتو کې داسې حیثیت لري لکه بمنزله القلب من جسد الانسان لکه د روح حیثیت شپم مقابلې چا کې د انسان کې د بادن د انسان کې و ايها قصدت الشرائع اولا وبالذات او د دې رسوم چې کمونه شریعت اسماني شریعتونو اولنې قصد کړی دو رسومو دے اصلاح چھے کندنو قصد دیکھڑے دے, دے وَالَيَهَ في فِي النَّوَامِيسِ الْإِلَهِيَةِ چھے کم احکام بھی الٰہی دی ماغی کی دی رسومو نا بحث کی گی وَالِعِلَيْهِ او در غیتا چھے کندنو اشارے پر نوامیسو کی پاغی کی کی گی وَلَهَا د دې د پاره چې کمندونو اسباب دي کم زی کم یو سبب چې کمندونو شاته ذکر کړي چې یو سبب لکه خو یاران هر معاشره کې عقل مند خلک دی عقل ذي شعور داني شعور وي ناري چې کمندونو د یوي خبرې د پاره سوچو نو غې دا استنباطو کې چې پارسکا اوسالکو جنای دي دا په ستري قبان یو ځای کوو د دوی وسواده ګټه کول غوړي یا دا یوسیز دی د سرهشتو دی بل سره نشته دی دوی د وړو نباذ وس د یو کپڑا په کار داو د بل دانی په کار دی دا یو تبدا د دانې سنگ ملاوی کې دی بل تبدا جامه سنگ ملاوی دی دوی د فاراغي سو شوکی د مبادله سوچو کی یا بل سوچو کی نو یو چې کوم ډول طریقه دا استنباط الحکما دغه طریقہ چې الهام د باری تعالی د واجبو ذریعے باندې الله تعالی چې کوم ډول انسانانو کې ځنه خلق وخکړی وی شغله لايق دي وی چې دا غیته د الله تعالی در طرف نه پره راست الهام شي و شي نه غیته الله تعالی او چې د داداسه کوی داداسه کوی سود مخلی دی سره رسم خرابيږي بیا کوي دی سره رسم ټکې نو د صحیح رسومو نشاندہی وته او کې په غلط رسومات ورتاسو کی رد و دا سکیږي لکه چې الله تعالی چې کمن غیته الحام کی یا نور د بی کراونه ایلا خلکې لکه به هنندستان بانې چې کله قابس شو نولهما و قتل چې اسلامی حکومت ختم شو او اسلامي حکومت نه شته او چې کله بعدشا د یو ځای سنګه شي خلک اغشانې کېږي نو دا خو چې کمدنو انګریزیان را مسالله انګریزیانو په د مسلمانانو حکومت ختم شو نو د سره خو د اسلام چړي غسیږي نو کم از کوم کممونګه په حکومت کې اسلام بالو نو چې فکر کې خو اسلام با لو که او په سوچ کې خو اسلام با نو لو نو هغېشي یاره دی دپاره د مدارس شو انخات په کار دی چې مدارس چې کمدنو قائم شي دمدارس او په ذریعه دا واړو دینځ د کوي او مسلمانان به دینځ د کوي او خلکو ته به دین خيي نو دین به مکمل محفوظی د دین فکر به محفوظي نو که حاکمیت د دین نیوي خود دین ها فکر او سوچ چې دین هغه به موجود وي او دین بنزا کی نو سو او خداتر سو خلک اغه چې کمره د مدرسې بنیاد سکه کی خاوند دا, دا غین الله تعالی تا غرسم مقبول شو لکهو مدرسې څه شو راالي نو دای چې الله تعالی ځنه نه کانو خلقو ته جوړونه تواچې لکهو څو قرآن رحمه الله تعالی حسین لی سی اغيل الله زړه واچول چې د خلقو په داو کې کومنه د قران کریم د درس کمې او د دې شس کمې الله تعالی اغيل زړه کې واچول غو درسونه چې کمونه عام شو په لکهو کړو ته وسو ورسېدل نو دا سره چې کمونه هغه شي که استنباط الحکماء دویم وکا الهام الحقی فی قلوب المؤیدین لکا الهام چې کمدنو د الله تعالی شو پزرنو دا مؤیدینو کی آغا مؤیدین چې بین نور چې چه دا غیت تایید شوه دے پین نور ملکی سر یعنی ملکیت دا غیت غالب وی و اسبابن تنتشر بیها فی الناس دا دویم قسم اسباب ذکر گئی چې د غرید وجه نتی کم دنو د رسومه تشهرت ملاوي دا دوه سببای خسرت دی ل ذکر کړل چې اس دغه څه کم دنو پیدا کیږي څنګه رسم جوړیږي ایجاد څنګه کیږي اوس اشتہار مخ کی ایجاد و رسم اوس اشتہار و رسم دا رسم خوريږي څنګه یو و اناس على دين ملوکهم هر چې سلطان به پسند ہونا راست یو طریقه د خریدوی خدا ده چې کا اراسم چې کمنونو دا, دا بادشاهان خپل کی چې بادشاهان خپل کی او خلق د بادشاهانو په دین باندې رواني چې بادشاه څه شي خوکه را کمال شي والا او کنه کرکټ وسه شه دی لکه کنه لیوانو وانت لا د خو لکه کده بادشاهانو خو خه نو خلک چې کمندنو باباګانم ته پوسو کیله کبه چې می چا وګړو نو دا خام مخاله ک پرک کۍ نو یو و دادا چې دا د بادشاهانو چې کمندنو رسم شي نو خلک د بادشاهانو په تور طرز باندې ځان دغه کۍ په اړې په سروانی دوی مادادا چې دا رسم داسي وی چې دا سبب د درجي او د عزت او د فضیلت په مېنس د خلکو کې نو هر یو سړی د دې د اغه را د غو کول شي کومنره حصول سکه کوشش کوي چې دا چې کومنره زه حاصل کما د خلکو په نظر کې بس شمه مقبول شمه نو هغه رسم داسي وي چې هغه ذریعہ د دا قبولیت او ذریعہ چې کومنره د عزت او د قربت وي د خلکو په مېنس کې دا غېد وجه نه چې کمندونو غا خورشي واسباب تنتشر بها في الناس دویم قسم اسباب دي چې خوريګي د رسمونو دا, رسمون دا غې په ذریعه په خلکو کې یو داغینا مثل كون ها سنت ملكن کبیر چي دا چې کمونو طریقه د بادشاه شي غړ بادشاه دانت له رقاب چې تابېوی دا غه د پاره سټونه یعنی سټاور خلکي تابېوی او کوو ح یاد دومه وجد دا ده چې تفاً لما چې دهن ن سوفی چې دا ذریع د تفضیل او دچاتاللي ده چې دا عزت محخصوصوي خلک په سنوکې فاطله قوونهها بشهادت قلوبهم نو اخلی دا خلک دی لره چې کمنو به شهده ت خللوبه هم ل کوس هر یو سړی وي یاره ریښتونونه سړی چې دی که نه داخه سړی دی دا او سرختیا چې سړی وي او د هر چاسوي خواښوي وی پلان کې رښتونه سړې وه یو باد کی دکان حاجی کی دکان موازوی یو باد کی دکان نه یا چې کمونو وای واده واده پابندی شته مدا سوچې دې معاشره کې خلخ کاری خلکو په دې باندې وی پلان کې وعده کوي او د واده چې کمونو دا کوي یا وې د غریبانانو سره سلوک کوي هر سړې دا سوچ کې چې مدا غریبانو سره سلوک کړي خو سلوک وکړي و اسباب دریم قسم اسباب شاصب ذکر کی دریم کے سم اسباب اگہ چ کم اول اول قسم سبب نا اگہ دی ایجادو دویم قسم چ کم دنو اگہ دی اشتہارو او دریم قسم د تثبت او دی اثبات چ بیا دار سم پر خودل ورتبہ دم خکاری لک رسا مرت سخکاری بدخکاری نو بدی باندې د کلکی یولي د کلکی دو چې کوم دنو اسباب ذکر کوي او اسباب یغزون علیها بالنواجز چې دای چې کوم دنو کلک نسی یغزون علیها چې دای چک لګی په دیروسوم باندې بالنواجز لجلها او خونو باندې د دی د واجب مطلب دا چې پر خودلو ته تیار نه وی نو دا غي یو سبب شات په ذکر کئ ګور مخکه موږ وې رسم یا صالحو یا سیئ غي سر خلاصمن کار نشته دې خلاګه هر رسم شات شال سی بوي کله کله داسوي چې د چا په ذهن کې چې کوم نو یو خبره پرته وي یو رسم په یو علاقه کې رایج دي چې هر لوی باباله به وکې وړلو واړي غلت را سم دی خو د ذهن پهین کې سفر راې دي چې کدا وکې د وونړو نو وا به د غه نه کېږي را یا کدا وکې د وونړو نو کوټای کې چې کمدننو غنم نم دی پای کې به ګړي کېږي اوس د یا چې کمدنو د یو لسهې پایم ور نهکه لو نو د غواتی بهګډيږي یا به واتی کمنن ووچی گی پای با بیان کای دا یو وهمی توهمی دا غیر رسم مقابله کی نو په دی وجه خلق پا غرسم کله کی چې کوزه دا پریدم نو خامہ خامات سمسله سکی راسی ا غلط رسمونه چې وو د دې شاته دا چې او حاماتو کنه لکه اس خلق په ذهن کې دا دی چې د مخوا اوس خنشته دا د ډولای شوړی د دو د نمخ نه مخکې به بل لا ټین وړو دور رانا به بل لا سکو. س وړو او یو تن به د دو نمخ نه مخې په منډه روانو چې نه سوک ایې راال وو د ډولای مخیتهڅ کې اونوړ که ایری چاونو نو ب د خبره بهخرا و ل ده یا چې کمون کور ته وردن نه کې دللو غلبیل بیل کې به ورله جوړبه شي غنم جووار ګرډور ورکړو او اګه نو وبو ورته ور دن کېدنه او غلبیل بیرواغ ستنه تاسو بی په شابه نیونو چې د دی دې غلي ډیری شي د دی زهنه کدا و نکی د دې غلبه بیا سوي که مې بیا به بی رزق کې برکاتو نهي نو تاسو د دا هر رسم نشاته یو غلط وهم وو بس د خلکو غلط وهم رسمم غلطو وهمم غلطو خود دې د وژن خو په دې رسم کله کو کنه نو دا یو وهم اغا چه کمدنو ای چه منگا نو بس منگ تا لویا چې چه شو جوڑی را دوی ما دو پراسم بانه دک اقامت او د تثبت وجا اغا چه کمدنو دادا چه کمونگ دا کارو نکو نو کدا کار مونږ وونکو چې سوچي او هغه کار ته ګوري نو زمونږ بیا د شریك جوان هغه کې فساد سکی راځي کار خبروي فرصت اوس په یو کلی کې پایې کې د جرګیو سیستم نه هغه ته کمونه او جرګه کوي هغه د خپلو فصلونو د او د خورده بارو وغیرہ د پاره یو خیال ساتي د هغه د پاره وسکې جرګه کې ورس هم نه او اې دا مونږ نه کو دا خیال طریقه مونږ نه ساتو زمونږ چې ګاونټول فصلونه خرابېږي زمونږ ټول چې ګمند نو غرسېږي خرابېږي مداخې د وژنه هغه چې کمیه په دې کلی کې رسمي شیاره څوکډه میراولي نو مونږ به چې کندن هغه په سوجو جرګه کې وغه به بندو اوبس کو بندو کلی کدان نه کو مونږه کشران سګي خرابېږي مونږ به په کلی کې چې کندن دار سم دي چې مونږه چرسي سړ او پودوري سړ نپریدو پرې که چا چرسیو پ معلوم شو هغهه به چې معشوب نه دغه ته هواله کوي پولس ته بهڅکه هواله کوي ولې که نه کوو لکان پډان کېږي نو یو ورستمي کاغه پرږ دي هغې د جه نه په زین دګای کې سره ځي فساد ساعت را ځي دریم چې کمنو د کله کدو واوجه چې کمنو داوي چې پههغې باندې د خیرانو خلکو اتفاق کړوي تړ کړی مضبوط ته چې باید دا به با پریږو نه داغ خلکو دغه دا سپینرو او دغه مشرانو د د اتفاق چې کمنو د ووجې خلک پریږي نه بیا په دی ته بزهته کېږو چې بیا به زمون خبره او نه منله ااب درم چېته مصاب شاسبکر کوي چې غزو آی ب واجهې اجلې من تجریبهې مجازات غیبییت الله ااحاله دد بس او تجرریببهکړي یا تجرې به ميده خو لکه کړي وي مجازات غبییت سزا غیبي الله ااحمال په پرې خو دولو ددي چې کدامون پردون او غیبي سزاره تڅ کېږي رارسسي دویم او ووقې فتصادن في ا غفا که دا کارونو پریدو غفلې نبر اوکوو نو بیا چې کمو فاساد کې وقع کېږ درم او که اقامې اهل ارا ا راشيتي الله مت دریم چې کمونو دا چې اقامت کړی او مضبوط شوی دی اهل ال <سؤال> ارای الراشده <سؤال> اغه اغه خلکو چې ریخه هوندان د رایې دین مضبوطی د مضبوطی رایې خوندانې په سب باندې په اقامت د ملایمت په اقامت د ملامتي علا تر کې هب پر خودلو دی باندې چې کم یو سړی پر خودو ناغه په ملامت ایلا کا نو هغه په دې باندې تیپاک کړی وي شده دی پری خودونکی ملامتګري ملامتگری سابیگی و نحو ذالک و نور شو و المصطفصیل